Inna alhamda lillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa n'aodhu billahi min shurur anfusina wa min sai'at amalina Min yahdihe lillahu fela mضil laha Omin yudlil fela hadiya laha Wa shahadu an la ilaha illa Allah wa ahdahu la shariqa laha Wa shahadu an muhammadan abduhu wa rasuluh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 وكل بداية ضلاله وكل ضلاله في النار. Të nderuar besimtarë, Problematika më e madhe e njerëzimit ndërkohra dhe problemi dhe shqetësimi më i madh i besimtarëve kundrejt njerëzimit është çështja e shirku. Shirku është gjunafi më i rëndë që bën njerëzin ndërkohra edhe është gjunafi mëjë rënd të cilin ndëshkonë Allahu më rënd se shdoj gjithjetër ditë në gjukimit edhe ndëshkonë Allahu subhanu e ta ala me përjetësi për këtë arsue është dëmozoshme që njerëzit të njohin e të që të ruen për ti edhe të njohin të kundët të nëti që është të uhidi njësimi i pasëtër kundrejtë Allahu subhanu e ta ala Sepse të uhidesh hakuja Allah më dhëruar Edhe i që nuk e je jebë të hakuja Allah më dhëruar A i nuk e meriton të shpëtoj Por dhe jeti për jetë që në zjarën e gjëhnimit Lojit e shirkut e në të shumta Përndaj dhe shë nevojshme që njëri u të përqëndrojt Që ti mësoj e to Që të ruaj vetën e ti dhe familjen e ti prej tyre Sidomos Së Kur dihet që profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar dhe ka thënë që ummi që shirku në këtë umet është më i vështirtë se sa hecia e milingonës në errësirën e natës poshtë shkamitzi. Është më i vështirtë shirku të umet. Hyne në mënyrë shumë të çet për të kuptuar njeriu. Jo. Spro për Allah subhanahu wa taala. Allahu i madhruar me ursinë e ti ka caktuar që njerëzit Do rutullohen në jetën e tyre rreth mirësisë edhe sprovës. Ata në disa momente të caktuara të jetës tyre kanë mirësi, edhe në disa momente të tjera ata kanë sprova. Dhe në çdo njërin prej tyre, njeriu ka ka disa detyra kundër Zotit të tij. Ka detyrë kur ai është në mirësi të falënderojë atë, dhe ka detyrë kur ai është në vështirësi që ti drejtohet vëtë më ti. Në momentet e vështira, kur një rio, është i smur, kur ka halë, kur ka frikë se mos i bihë ndë një keqe, ku i ti ja drejtohet lutin e ti? Ku i ti drejtohet me zemër në ti? Me ka linë zemër në to momente dhe të ku shko në i? A i drejtohet Allahu subhanuat e hala? Apo i drejtohet diçka i tjetër përveç Allahu të madhëruar? Këtu ndahë njerëzit ton dashën save të njerëzve. Shumica e njerëzve janë ata të cilët drejtohen te çdo gjë tjetër përveç Allahut mëdhëruar. Dhe nuk u intereson se çfarë gjëje është ajo tek e cilën drejtohen, përveç a, përveç sa ata duan që të shërohen ose që të, të arrijnë atë synimin e tyre për tu larguar nga vështësia në cilën janë, pa dashur të dinë fare se çfarë mënyre po përdorin, edhe pse në të vërtetë mënyra që përdorin ata shumë herë nuk i nxjerrin në no problemet të tyre dhe nuk i shërojnë for atë a pretendojnë dhe shëjtani was bukuron edhe i qonë atë në humbje edhe në zjarën në gjëhnemit i bën shërtëti Allah subhanu wa ta'ala këtë në Quran Quna farajtum ma të du'une min dhuni Allah in aradani Allahu bi dhurrin hal hun në kashifatu dhurri au aradani bi rahmetin hal hun në mumsikatu rahmeti Qul hasbi Allah alaihi ye tawakkalul mutawakkilun Thotë Allah i më dhuar, thua i I thotë profetit ti sënë Allah Thua i njerëzve Dhe mos besim të arve, atyri që i binë shokë Allahot Shvendim keni Për ata që ju i lusni përveç Allahot Nëse Allah i më dhuar, dëshiron, dëshiron Më bëj mua një të keqe A mund, a mund të me largojnë Këtoj që ju i lusni përveç Allahot Të të keqe Edhe nëse dëshiron Allah i më dhuar Më më shirojnë A ka mundësik ta që ju i lusin përmështë Allahot që në pengojnë më shirë në Allahot më dhëruar? Kul hasbi Allah Thuaj më mjafton mua vetëm Allahot më dhëruar A ti le ti mështetën A ta që duon të mështetën Kjo e jetë të regon Që dëmjë dhe dobija është vetëm dorë të Allahot suha në ta'ala Edhe ku shë kërkon ata Në format të tjera Përveç atyre që ka ligjëruar Allahot më dhëruar Në libërën e ti edhe atyre që ka ligjëruar profeti ti sallallahu a.sallem, në hadithet e sakte që janë transmituar për ti, a i person i ka bërë shok Allahut në këtë rast, për deri sa a i ka dal në rruga Allahut më dhëruar, dhe i është drejtuar diku i ti të përveç Allahut subhanu e ta'ala, për të kërkuar për i ti shërim, edhe nërgjim sëprove dhe halën. Njërzit për nërgjimin e sëprove, sot përdojnë shumë nëyra, ka prëytyre që shkojnë tek magjistarët, ka prëytyre që shkojnë tek ato që quhen vende të mira, ka prëytyre që shkojnë për disa kisha si kisha e Laçit e tjerë e tjerë më radh. Edhe pretendojnë se prëytyre gjën shërim. Ka prëytyre që përdorin disa rruaza të zier të vaj nëpër makina ose përdorin patkoi ose përdorin kukulla i vendosin ato duke menduar se këto i ruajnë në syt. Të gjitha këto janë shpifje. Të gjitha këto janë gënjeshtra. Ato nuk kanë dorë vetë tyre, ajo më të ken dorë njerëzit që i ruajnë ata për syrit apo për smundjeve apo ti shërojnë ata. Kto janë të gjitha hilet e shejtanit, i cili u ka zbukuruar njerëzve. Kto lloj gjë është, të cilat janë shok vënje ndaj Allahu subhanahu wa taala, dhe i kanë bërë njerëzit të largohen adhurim Allahu dhe të shkojnë tot. Taswitood na rukbat min amil al-juhani, se profeti sallallahu alaihi wasallam takon disa njerëz. Edhe i japin besën ata për të bërë musliman. Dhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem ua pranoi besën nëntë vetave. Nëntë vetave ua pranoi besën. Ua mori besën për të për të bërë musliman dhe për zbatuar urdhat e Allahut dhe dërguarit i sallallahu alejhi dhe sellem. Kurse njëri nuk e panoi besën, i thanoi dërguari i Allahut, ti u dhe besën nëntë vetave, njëri nuk e dha. Dhe Edhe tha profeti sallallahu alejhi dhe sellem, A i ka vendosur tha A i ka vendosur tha Në trupin e ti një temime Ose në qafën e ti një temime Edhe a i pasaj këputet edhe hodhi Edhe adha vë besën profetis Sallallahu alai sallam Edhe pasaj tha profetis Sallallahu alai sallam Kush varë një temime a i ka bërë shirk Temime në gjurë në arabe Quhen ruazat Të cilët i përdoni në arabe të dikur por thua vendosur fëmijëve që t'i ruani nga syri. Edhe këtu te fëra të mirë përfshihet çdo lloj gjëje, të, të cilën se ka ligjëruar Allahu dhe dëgueri ti, të cilën e përdorin njerëzit dikur dhe përdorin sot për tu lindur nga syri, siç janë kukullat, siç janë patkojtë kuajve, siç janë disa ë uh, rraf ose gjëra të tjera, të cilët i vendosin njerëzit nëpër makina, etj, etj shumë të që ju vet mundi gjeni ose brirë të dashit. Dhe gjitha këto nuk kanë lidhje me fenë islame Më dje ato Nëse njëri ju i përdor Ato e shkateroj një islamin e njëriut Njëri ju i pers personi cili i përdor këto Ose shkon në përfallgjore Ose magjistar për të kërkuar për i tyri shërim Jo për Allah subhanu e ta'ala A i në të vërtet e ka shemur islamin e ti Përnda edhe profetis s.a.s. ka thënë Kush varë një temime e cilë e përfshin të gjitha këto ruaza e gjerët të tjilë e më radhë, a i thot ka bërë shirkë. I ka bërë shokë Allah subhanu e ta'ala. Shirkë u është shpifja me rëndë, gjunafi me rëndë, krimi me madhë. Ataj që vetëm Allah subhanu wa ta e ta'ala e lërgon, ata e kërkojnë që të lërgojnë në të kukllët, patkojt, hudhrat, brirët e deshve, dhe gjerët e tjerët e cilët, Njeriu me logjikë kupton që ato janë kot dhe nuk kanë asnjë lloj vlere, e nuk ka se si ato tashrojnë njeriu dhe ta ruajnë të përzoj për çdo të keqe ose për disa të këqijve që prindojnë njerëzit. E çuditshme është me njerëzit, se njerëzit i besojnë këto papasuh fakte fare. Pse? Se u asbukuron shejtani këtë rrug. Edhe ata e besojnë që këto e ruajnë njerë nga syri papasuh fakte dhe pa e vërtetuar vetëm me sy të tyre që këto e ruajnë me vërtet njerë nga syri. Ose njaj keqa Kurse kur u thua të tyre Besoj i Kur'anin Besoj i që Allah ka të reguar në Kur'anin që ka bët tjetër Ata thonë Kusht ka qenë ndenë dhe shkëthyër Ku janë faktit që ka bët tjetër Edhe gjithë kjo të regonë që ata njërez Si ndjekin dëshirë të tyre Se po të donin ata e besonin Akiretin të cilin për të cili ka të reguar Allah faktën për të në Kur'an Sa të duash? Si kurse besojnë ato luskat që i bësojnë ata ato që kanë shirë për brenda ose sikurse i bësojnë ato patkojt edhe brirët e ciapit pa pasur fakte por është thjesht dëshira e njeriu të zbukuruar nga shejtani e cila njëri e çon njëu drejtollëgrata edhe këta njerëz që si i përdorin këto këta nuk shpotojnë tek Allah subhanahu wa taala edhe shikoj profetin sallallahu alaihi wasallam çfarë bëri Nuk e ja përnoj islami njeriut i cili kishtë varur një, në më dhe në tip Haimali, ose një shka til, një ruaz për të rritu në Syri. Nuk e ja përnoj. Edhe kjo të regojnë gjithashtu që një personi cili bën shirkë, nësa i pretendonë së është musliman, a i në, në të vërtetë dy rruga. Ose të ta marrë i veshë i kjo në shirkë dhe të largohet për i shirkut, ose për ndryshe islami ti është pavlerë. Ose për ndryshe Edhe kjo tregon kjo ditë gjithashtu është argumente të shumta të cilat tregojnë që Islami nuk ushtieth as një fjalë goje, siç pretendojnë sot shumë njerëz dhe siç pretendojnë sot uh, disa grupe të humbura, koka e tyre janë murrxhiet, të cilët pretendojnë që njeriu jo po tha vetëm një fjalë goje, po tha vetëm la ila ila allah, ai që është musliman, sikur çfarë do të bëj, sikur ta përmbysë dyllian, sikur ti bën shohallahun 100 herë në ditë për të lukuarse problemin. Në kohë që profeti sallallahu alaihi hadith, dhe hadithët janë saktë Nuk përlojt jap besën, o red do bëj musliman. Nuk përlojt besën derisa ky të disenzon nga shirkun moment. Po qëse nuk disenzon nga shirku, nuk thot "un largoj nga shirku" sepse të përnos r adetin. Thuash la ilaha illallah, do thot askush nuk e meriton ti drejtohen vetëm Allahut. Nëse jeni veshyrsi, drejtohen vetëm Allahut. Nëse jeni mirësi falendero vetëm Allahun. Nëse u pretendoj me gojë që la ilaha illallah, edhe pas sa në teatër shkon njeriu edhe i drejtojtë dikuititërve që Allahot, a i është gjinjështarë për të ndimin e ti, për këta rësue Islamit ti nuk ka vlerë më. Prandaj, kjo të regon që Islamit nuk vete një felgoje, por ajo është vepra, vepra të kufizuarën si pas kufime që ka vendosur Islamit, kush nuk i zbatonë në to, si kuaj të falet pesë hëndit nësa i bërshokë Allahot, i afshinë allohë punë të mjejë që bënë edhe nuk ka vlerë të ka allohë punë e ti, edhe të konë allohë i mëdhuruar dhe i shi zemruar prej ti, ditë në gjukimit dhe e futat të në gjëhnem përjeqëm. Gjithashtu trasnëtot nga bubeshirë në nësari, sa ishte me profetit sallallahu lisenë një uthim, edhe profetit sallallahu lisenë në një uthim, edhe profetit sallallahu lisenë në tërgoj një person, edhe urdhërojët të që mos lejë mbi qaf Kanë qenë tisa litarë, litarët që përdornin arabët i kur për harqet, kur vjetërosh e litarë i harkut, që gjuonin luft, e merit e litarën vjetëruar dhe avarnin dheves në qafë për dëndoni se kjo e ruan në syri. Pse është përdoror shumë lufto dhe ka dëruar, në tonë edhe kjo e ruan në syri. Edhe profetis s.a.ll. i urdhëroj të sahabin që të shkoj të këpuzit të gjitha njim një. Edhe ka tërgu kan treguar djytar që që profeti sallallahu alejhi dhe sallam e urdhëroi të lëgjejë pse sepse kjo është shirk për këtë gjë ka treguar i mamaliku dhe e burbeid elqasim ibn sallam e kanë treguar që arsyeja pse profeti sallallahu urdhëroi që të priten tortë sepse kjo është shirk edhe Islami nuk pranohet me shirk shirku edhe Islami janë si zjari me ujin nëse vjen njëra nuk ekziston tjetra të dyja nuk mund të bashkohen së bashku Kush është edhe shirku me tauhidin, kush e njison Allahun ai duhet të largohet nga në shirku. Nëse nuk largohet nga shirku, atë i Islamit i ti nuk ka vlerë. Një dhëso transmetohet nga Zejnab, gruaja e Abdullah ibn Mas'udit. Foth: Erija ibn Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, shaui profetit sallallahu alaihi wasallam i nhur, edhe pa në qafën time, thot pa një fije. Pa në qafën time thot një fije. Edhe më tha, që fa është kjo? I thash, kjo është një fije që më ka fryrë në të, i ka fryrë, i ka kënduar dhe dikush. Edhe i e mori dhe e këputi nga qafa dhe i tha. Familia Abdullah, dhe më dhe nuk ka nevoj për t'i bërë shopë Allah, subhanu wa ta'ala. Unë e kam dëgjuar profetin sënë Allah, së në mëse ka thënë, fryrë jetë, fryrë jetë, rukje, të qënë rukje, fryrë jetë, dhe më që bëjnë me, dhe më duke i lutë të dik Tho të nuk kam gjurë se profetës salim ka thënë fryrjet Këto të maime, të mimet, këto dërnë të ruazat Dhe të tiwale, të tiwale është magjie që bërë për të afruar burin e gruaja I janë shirkë Tho të fryrjet, të mimet dhe të tiwale që është magjia afrimit I janë shirkë, thotë profetis sënë Allah v.s. Kështu e kuptojë Abdullah bin Mësrudi këtë gjë dhe mori atë gitarin që kishte vë varur qafa të fijen e fryr dhe e kputën dhe hoqën tha nuk kemi nevojë për shirq. Kuptohet për sa që këto vepër shirq dhe kurse bën ata për të ruitur fminë vet, për të ruitur veten e vet, kur është ismur ose kur shkon të njerëz për të i fryr të cilët nuk ndojnë Kur'an, por i fryjnë me gjëra të tjera, të cilët janë të paquptueshme, ato janë shirq ndëruk lejohet kush e bën atë ai normalisht e largohet në islami në bazë të gradës së veprës jë bënë në të shirkë këtë që fshikë i mathë ose i vogël, nusë Allah në madhëruar të në ruaj nga zëndë i shirkë. Elhamdulillah o salatu, salamu ala rasulillah o ala alihi wa sahbë i gjemërinë. Abdullah Al-Saudi thot gruas së tij, profeti sallallahu alajhi wasallam ka thën fryrjet që na bishun rrukjet temimet janë ato rruaza që përmendëm ose të ngjashme rruaza çdo gjë që përdoret për truitmë syri ose tiula që është magjia e primit të gjitha këto janë shirk thot profeti sallallahu alajhi wasallam edhe kur thot janë shirk këto tregon që kush e bën njërin prej tyre ai ka bën gjunafin më të madh të cilin Allah subhanahu wa taala nuk e fal Atër i thot, gruaja e Abdullah, i thot, i thot shohit saj. Thot, mua thot më dhim të syri, kisha smunde të syri dhe ilë qonë të mesaduk të ilë qonë të qelë. E thot, shkoja të një person për qifutve dhe i më fryën të edhe qetësoj syri. Në në shkoja të është një dushim, këja është një për dushime që ajo e kishtë të vetë edhe për të shohit. Shkoja më fryën të qifutve dhe, në më thonë, Mu çeson dhe si është puna e kësaj? Edhe kjo është pyetje që bën sot shumë të si njerëzve. Mirë, do ti thua thotë që kjo është shirq dhe nuk lejohet të marrë. Por ne kemi parë se disa rrace shorohat. Ka shkuruar te Kish elaçit, janë zhuruar njerëz të Kish elaçit. Edhe pse ka ti që kanë shkuar se shoro fare. Po dhud, ka që kanë janë shuruar, si i bëth? Edhe atëherë këto ia kthen Purgjini Abdullah Mesudit dhe i thotë. I thotë Abdullah, kjo është nga puna e shejtanit. Shajtani thotë e ngacmonte të syrin tënë me gishtin e tij thotë. Dhe kur ti shkoje tek ai portfryr, ai largoe shajtani, do të thonë me kuptimin që nuk nuk ta nuk ta ngacmon më syrin. Edhe pande ti, do më të dukshëm unë sigurisht shorova. Edhe do të mjaftonte thotë të mos shkoje tek apo do mëftonte thoshat që ka thënë profeti sallallahu selam lutjen: "Adhhibil ba's rabban nas, washfi anta ash-shafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yugadiru saqama." Kjo është një lutje profetike të cilën kur njeriu që smurë bën atë dhe e shkon te Allahu subhanahu wa taala në bazë të sinqëtisë që ka ai dhe në bazë të gradës së smundit që ka. Edhe këtu këtu kemi një rregull të përgjithshëm që duhet të pasojë parësisht, kur dikush është i smurë dhe shkon te një fallxor ose te një magjistar, edai i, i largon atë problemin që ka. Pamën e jashtë nuk i duket ushrua. Por ai në të vërtetë edhe pse mund të shorohet në disa raste, jo gjithmonë. Problematika kush është ajo ushrua në një lloj mëyre e cila është shpënvënë ndaj Allahut subhanuhu teala. Nëse ti e mban një rruaz dhe pretendon se ajo dikush ka fryrën të dhe ajo të shëron, ose mban një hemali në cilën ka lutje kundrejt dikujt tjetër për Allahun subhanuhu teala. Edhe thuo unë e përmjuesuar për saj. Ta dishi kjo gjithë hirë e iblisit. Edhe un po u tregoj që në bazë të përvojës se njerëzve të cilit janë marë me qështin e rukjeve në bazë i kam lezuar shumë në të fush tregojnë që shumit sa në dërmuese e smundive që u bije njerëzve janë nga shetani logarit edhe për smundin e murtajës që është smundin gjitëse murtajës smundin gjitëse që kër hynë i vëllon vëdejsin me mira njerëzë ka të reguar profetit Sanal dhe Selen dhe ka thënë që është nga tësmim i vëlezëve të u e gjindë. Thët është nga tësmim i vëlezëve të u e gjindë, të të të të të të shumën i gjithëse. Mosët që disin që shumë së mundë e që ju shikoni, originën e kam për gjindëve, edhe pse, edhe pse, ato mund të kërohen të mjekët. Mjekët kërohen përmjën e jashmet të tyre, dukur, ato në mund të kërohen dukurim që shovin për jashta, por ata nuk e dinë se kushtë origjine, por ende kanë të reguar disa, në më thënë, mjek, musliman, specialist, mjek alternativ, që merë me mjekësim profetike, kanë të reguar në liber dhe të ture, është për këtë dhe në shqip një liber, i til, ka të reguar që mbinë 90% të sëmundje dhe, të cilat mjekët i kurojnë, sot, ose, në më thënë, pretendojnë se i kurojnë, ata nuk ua dinë origjine nga e kamë. Nuk ua dinë origjine. Tensioni thot është as problem, astma është problem, veshkat janë problem, mëlçia është problem, hepatiti B, hepatiti C, hepatiti E, eh harje diskale, të tjera, të tjera, të tjera, këto janë probleme. Edhe ato përpiqen ti kujrojnë ato, por nga vijnë këto? Ata nuk e din nga vijnë këto. Prandaj ka shumë për këto smundjeve që ata përveçse nuk e din, por edhe nuk i shërojnë, por thjesht japin ilaçet të cilat e qetsojnë Edhe në këto momente ç'o bën njëri, shkon edhe drejtohet tek fallxhoja të, të magjistare, tek kisha, tek vendet e mira në fojnza, edhe gjën për këtyre me të vërtet një lloj përmjesim. Ka raste tilla që ndodh diçka këtu. Arsyeja kush është? Sepse të gjitha këto janë për shejtanin. Të gjitha këto nuk duhet u numëroj 11 smundjet, por po u tregoj me përvojë që këto smundje që u tregova të dhe tëra shumë fishin e tyre ato e kanë origjinën prej shejtanit e kanë origjinë për një syri që ka goditur një rion, ose për një magjie që ja kanë hedhur, ose për një pje preke të vjetër, ose të trashguar nga për indrit e ti. Problemi që njësë nuk e ditë të gjera. Dhe asë nuk i drejtojnë Kur'anit që të zbulen për origjinë në probleme e tyri që kanë më shëndetin e tyre, gjithërështë duen të shërërë kërë ndihen keqë, Allah nuk i drejtojnë sepse nuk kanë ko, edhe gjenë që m është gënë të falzorët, kështu që, që ata duan të shrohin, por në një lloj forme në të cilën atyre nuk u synohet dynjaja e tyre, dynjaja e tyre tassin ata e dashurojnë shumë dhe për të jetojnë edhe vetesin. Kështu që, që ata nuk kanë ndërmend drejtën Allahut dhe as nuk kanë kohë për këtë arsye ata drejtojnë të falzorët, duke menduar se për tyë shrohan. Sikur ata të shrohonë plotësisht, ta dinin që ata janë të humbur tek Allahu subhanuhu teala. Plus në shumë raste ndodhe kundra Ka shumë raste që shkon njëri te tek magjistari, ndër këto kanë ndodhur dhe ndodhin, këto i dinë ata që i marrin vesh. Shkon te magjistari, ka personi i problem, origjina e ka nga xhindot. Ka i problem, dhe çon dot magjistari ja heq atë xhindin no trupi dhe i futi tjetër. Ky se kupton. Nga ta mori veshin. I futni xhin tjetër, nuk e bën më atë problemin që ka pas bërë përpara, por i bën probleme të tjera, që këy nuk i kupton deri për drejt, por do ti kupton me kalimin e viteve. Edhe po u them që shumica e, pra e smundën kjo ka origjinën, prandaj dhe shumë njerëz pas sa shkojnë te këto smundë, qeun smundë të pashëruesh me sipas mikve, ndrejtohen në këtë vende, edhe nëse shohën ta dinin që kjo gjithë është për hileve të sheitanit, këtë do shejtani. Qëllimi kryesor i sheitanit kush është, që njeriu të hyjë në xhehenem. Dhe çovën e smur njeriu, edhe pastaj i thotë, shko te filan follxor sa i tshoron, edhe pastaj shkon njeriu dhe largohet vetë shejtani i cili e mësoi dhe e bër gjithë tufin nga fillimi deri në fund. Kur largoheshi tani thotë të shikon se si un shërohet atje, domo nuk e nevojë të drejtohesh Allahut. Ti mund shkohsh atje dhe shërohesh direkt. E gjithë kjo është për hile të iblisit. Yes edhe poqesë njerëz që e drejtohen Kur'anit, nuk do binin këto hile. Asnë do bëheshin prej së shejtanit. Edhe do shëroheshin plotësisht. Allah subhanahu wa taala ka thënë Kur'an. Ya ayyuhannasu qad ja'atkum maw'izhatun min rabbikum wa shifa'un lima fi as-sudur. O ju njerëz, ju ka ardhur juve këshil dhe prej Zotit tuaj, edhe shërim për ataj që ështën ka ardhur të tuaj. Shërim, Allah subhanu e ta'ala e ka zbëritur Kur'anin shërim, wa në nëzzilu minë el-Kur'ani ma hua shifa, wa rahmetullin mëminim, nëzbresim për i Kur'anit ato a jetët të cilët janë shërim, edhe më shirë për besin të artë. O dhezër Kur'ani e shërim, mi afton që ti të lezër shumurit, edhe dhe shikosh qodire dhe qodire dhe sa raste kemi gjuar edhe kemi përjetuar vet disa prejtyre në cilat njëzë kanë pas së mundi të qoditshme vetë të me këndim Kurani në shëruar valvaj o dheze vetë të me këndim Kurani në shëruar ka pas njëzë me së mundi e kanceri i kanë kënduar Kurani dhe shëruar pse? sepse doktorët nuk e din që kanceri e origin e vetë në shumitë në dërmuset raste e ka ose nga syri, ose nga magia ose nga prej Edhe ka ka ndodhur një rast që ka qenë një, një person i cili këndon në Kur'an, i shironte njerëz me Kur'an, shkronon Allahu, Paris dhe sebet. Edhe ishte një person në shkollën e dhe vizitohej tek mjekët dhe i thon mjekët ti ke kancer në stomak. Shkon këy i këndon, kishte dhëmin e të mmershme. Shkon i këndon, mbasi i këndon një far kohë, rreth 1 or, fti i ikën të gjithë dhëmin që kishte në stomak dhe i kalon kokë. Ço Në më thënë, gjitë kanceri Brëndë e një orë, ushtë në rua Në ru adonë, një problem tjetër Kanceri të cilin, në më thënë, për doktor nuk ka shërim Ushtë në rua një, një problem tjetër Edhe filloj njëri dhe nuk ka u bremë Shkot doktor vizitu dhe nuk kemë kancer Gjitha në hilët e blisit Të gjitha të në hilët e blisit Edhe mirë për atë që bje në të hile Sepësa i nëse do bje në to Do t'i bërë shokollaut, s'ha në tal Një mertop besimtar që e i drejtohet Allahut subhanahu wa taala edhe të këndoj Kur'anin. O vëllezër, ne e kemi armë me vete, por ne nuk e kuptojmë vlerën e kësaj armë. Un po u them vallajë sikur besimtari ta këndoj Kur'anin rregullisht çdo ditë. Po u them, jo vetëm që shejtani nuk ka shans të bëjë gjë atij, por ti je i sigurt se sikur të jetë një person besimtar i mirë që ta këndoj Kur'anin, ti jet një besimtar i mirë, ta këndoj Kur'anin për ditë. Po tash shikoi rrugës një person që është i smur me xhint do t'i bjerë tfikë do t'i delegë sa ta shikoj këto. Jo, jo duke i kundukon. Dhe po them vallai kjo është e provuar. Kjo është e provuar. Ne kemi armë, por ne s'dim të përdorim. Ne kemi armë, por ne ja tregoj marrimiku dhe nuk e përdorim duke i gjuhtuar şeytanin me, me me armën tonë. Edhe kërkojmë pastaj shërim për të tjerave. Pse? Sepse ne jemi larguar nga Kur'ani. Nëse ne, ne do të tregojë drejtohemi Kur'anit dhe zbatom ligjit të tij edhe ti dhe ritojnë me Allah subhanu wa ta'ala edhe ti këndëm veteve tonë e tjerëve me fjallën e ti nungeret as gjë pa u shëruar por gjithë kjo vare nga zemër njërë jut Allah subhanu wa ta'ala ka tërgurën Kur'an edhe ka thënë loë enzën na hadhe lë Kur'an ala gjëbelin la rëjtë u khashia mutasaddi min khashinjetin la sigur të zbrisnin të Kur'an minimal Do ta shikojë malin të friksuar dhe do çajëi malin nga frika e Allahut subhanahu wa taala. Kur mali çajet nga frika e Allahut, kur zbvet fjalët ti. e tij. E çfarë mendon ti për sëmundjet, të cilët shumicën e tyre dërmuese kanë origjinën nga shejtani, kur Këndorani Kurani vjen drita Allah e Allahut subhanahu wa taala dhe e largon atë, e gjithë problematika është njerëzit janë të zhytur në gjunafe dhe gjunafet e tyre të të jan ndihmues për shejtanin që ata mos shërohen dhe janë pengesë për largimin e problemit. Nëse ata kërkojnë gjunave të tyre, do të lutën Allah subhanahu wa taala dhe do ta këndojnë Kur'anin ashtu siç ka urdhëruar Allah subhanahu wa taala, Allah do t'i shërojë. Kjo është ajo që ka treguar Allahu në Kur'an dhe këtë ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithe të sakta. Dhe kjo është zgjidhja e vërtet, dhe kush nuk e merr zgjidhje, ai automatikisht do ngellet në, në humbje dhe nuk është të di që të shkojt e të këfallëgjohet dhe të, të, të bjëm shirkë, nuk soldohen e madhurët nga ruaj nga zdo e keqe, e nga bëjë prej besimtarët, vërtet që i lutëm e të mati në zdo ko, në zdo vërshësi. Allah shpër një.